Oh, ni sjunger som jag. Snart ska jag få se Guds himmel. Snart ska jag få se Guds himmel. Det blir underbart. Det blir underbart. Det blir underbart. Det blir underbart. Och jag ska gå in i himlen. snart och jag ska få träffa Jesus och jag ska få träffa Jesus Jesus ni var superduktiga vi tar det en gång till, sjung efter mig snart ska jag få se Guds himmel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 Jag ska få träffa Jesus So, bortom gyllene Jag har ett hem, ett underbart hem Bortom gyllene Bortom gyllene vart hem bortom Gyllnes sol då jag trött här när Jesus mig välsignar och hans stilla viskar segelbunden är kungar honom följer hans brud skär mig Bortom julnäs Bortom julnäs Jag har ett hem, ett underbart hem Bortom julnäs Bortom julnäs Bortom julnäs underbart hem, bortom Gyllnäs sol. Har Guds stämma ljuder, han och alla bjuder. Full och härlig frälsning i sin dyresol. Ljus med klarhet blandas och vi skådar Jesus bortom Jyllnes sol, bortom Jyllnes sol, bortom Jyllnes Bortom yllnesu Jag har ett hem, ett underbart hem bortom yllnesu I tre söndagar har vi läst ett kapitel i första Thessalonikerbrevet det är det första kapitlet och jag har hämtat tre huvudtankar ur det kapitlet och det är tredje söndagen nu här. och Temat är att vänta Guds son från himlen. Första tanken var. Vi har det här, vi kan få själva nionde versen i första kapitlet för där talas det om de här tre tankarna. Vi läser högt i korus. Det berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen. Första tanken är alltså att eh, omvända sig från Gud bort från avgudarna. Det pratade vi om den första söndagen. Och det andra som var förra söndagen för att tjäna den levande och sanna guden. Och vänta på hans son från himlen. Det som vi har idag. Paulus var bara tre veckor i Thessalonika. Han började i synagogan som han brukade göra. och Där var det fanatiska judar som försökte ta livet av honom. Så att, eh, eh, som det ofta var när han började hos judarna så... Vart motstånd och då sa han, okej, okay, nu går jag till hedningarna. För det var så han gjorde. Och det blev många som tog emot Jesus. Men då började de judiska fanatikerna att ta, försöka ta livet av Paulus. Så att hans vänner sa, snälla Paulus, åk härifrån. Och så lämnade han stan, den här stora stan på 200 000 invånare- en huvudstad i norra delen av Grekland. Och så lämnar han dem. Men han tänkte hur går det för mina vänner som jag bara har träffa i ett par tre veckor. Så att ett tag efter skriver han det här brevet. Och han har då hört att de har vuxit i tron. De har spritt budskapet ut över hela Grekland- och han är så glad när han skriver det här brevet. Så därför så känner jag att de här tre sakerna som var så typiskt för den här församlingen. Det är sånt som egentligen borde finnas hos varje kristen och i varje församling. Och därför har jag tagit det här som mina ämnen den här gången. Omvändelsen till Jesus, tjänsten för Gud och så att vänta. Jesu återkomst Nu läser vi tillsammans det här kapitlet Vi kan stå upp tillsammans så Vi har suttit länge redan Och så läser vi de här tio versarna Som Paulus skriver Från Paulus, Silvanus och Timotius Till Thessalonikes församling Som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus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 Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja Från er har Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Akaja utan överallt.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 Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Varsågoda och sitt. Och det som är det här viktiga temat som tyvärr vi talar lite för sällan om i den moderna kyrkan. Temat att vänta på hans son, Guds son från himlen. Och det stod i den här tredje versen som vi läste Er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Så när det gäller det här med Jesu återkomst så handlar det om att vara uthållig i hoppet. Jag minns väldigt väl när jag var ung så sa man väldigt ofta när man gjorde mötespålysningarna som jag gjorde här för en stund sen, Om Herren dröjer och vi får leva så samlas vi till gudstjänst kommande söndag. Och Det där uttrycket hörde jag. Det är inte helt bibliskt för det står i Jakobs brev så här. Vi borde inte hålla på att planera och säga ja, om ett år ska vi göra det och om ett år ska vi göra det och då ska vi göra det. Utan ni borde säga om Herren vill och vi får leva så ska vi göra det och det. Men det var ganska fint att man på alla möjliga sätt i väckelserörelserna. På 1800-talet och 1900-talets första årtionden så talade man och sa Jesus kommer snart. Han kan komma precis när som helst. Och ju närmare vi egentligen kommer Jesu återkomst, desto mindre säger ju kyrkan Jesus kommer snart. Det är det som är det konstiga. Men... Jag hoppas att idag så ska vi som är här få en påminnelse om att det här är ett viktig, en viktig del av att vara en kristen. Det är att naturligtvis sköta det vi har i vårt vardagsliv, vår familj, vårt arbete och så vidare. Men att veta att vi är pilgrimer här i den här världen. Det är inte vårt rätta hem. Utan som vi har sjungit gång på gång i de här sångerna idag, så är vi pilgrimer. Förr sa vi kristna: Om Herren dröjer och vi får leva. Och nu finns det en risk att vi planerar och planerar som om vi skulle leva för evigt i den här världen och på den här jorden. Det är den paradox faktiskt som finns idag i den kristna kyrkan. Men vänta på hans son från himlen, det är ett viktigt inslag i vår tro. Vi kan läsa, jag tror att vi får den texten, vad Paulus skriver mot slutet av sitt liv. Han är i fängelse i Rom och han känner på sig att nu är det inte långt kvar för mig här på jorden. Och så säger han i sitt brev till sin efterföljare Timotheus. Vi läser från sjätte versen. Själv offras jag redan som ett tyckes offer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron.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 Alla som älskar hans återkomst. Oh, att det var vi. Att det var vi som var del av de här. Alla som älskar hans återkomst. Det här pilgrimstemat i Bibeln. Det, det finns genom hela Bibeln, genom alla olika generationer. Ända från Abraham. Vi kan läsa några versar i Hebreerbrevet 11. Det är ett intressant kapitel som vi brukar kalla för tronskapitel. För det är det räknas upp en hel massa av bibelns personer som kan man säga på ett särskilt sätt visade sin tro på Gud ofta genom uthållighet och genom den här pilgrimstanken. Då då läser vi om Abraham, han som kallades ut ifrån Ur att vandra till ett land som Gud skulle visa honom. Och så läser vi där tillsammans. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob. Som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Det är så intressant hur det här stycket slutar. För det berättar ju om då att det här som vi känner till. Att Gud sa till Abraham. Nu ska du lämna ditt hus här och så ska jag visa dig ett land. Och det landet det ska bli din familj och dina ättlingars land. Och det är ju landet Israel. Och så berättar ju de första böckerna i Bibeln om den här fantastiska processen. När Gud sätter samman ett folk som var ett slavfolk i Egypten. Flera miljoner. Och så hjälper han dem ut genom Mose. Och de går ut från slaveriet. Ut genom öknarna. Tack snälla Hermias. Det jag kan inte stå emot, jag måste dricka det på en gång. Kallt, gott vatten. Han, Gud för ut folket och för dem. Tanken var att det skulle kanske ta ett par år eller några månader egentligen. Men på grund av den ständiga upproriskheten och otron så tog det 40 år. Och så är de i det här landet. Det som Abraham inte fick se under sin tid. Inte heller Isak. Inte heller Jakob. Men några hundra år senare fick man se det. Men det intressanta är ju att till och med när Hebrebrevet berättar om det här. Så ser man vidare framåt förbi Israel och Jerusalem och templet. Och det slutar med att Abraham, står det, väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Och det handlar ju om det himmelska Jerusalem. Det handlar om evigheten. Så pilgrimstemat finns genom Bibeln. Vi läser de här underbara verserna ur en salm i Saltaren. Många av salmerna i Saltaren är pilgrimsånger som man sjöng när man vandrade upp till Jerusalem från hela landet. Tre gånger om året skulle ju hela befolkningen, i alla fall alla män och pojkar skulle komma och alla borde komma och alla kunde få komma. Och så vandrar man och så sjunger man. Och Bland annat så sjunger man de här den här orden. Vi läser tillsammans. Saliga är de som har sin styrka i dig. Som har sina vägar, dina vägar i sitt hjärta. När det vandrar genom Toredalen gör det den rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Jag har tre, fyra punkter om varför vi älskar hans återkomst. Och jag vill gärna ge det till dig. Jag skulle vilja säga att vi älskar Jesu återkomst för fredens skull. Det är inte fred i vår värld idag mina vänner- de konflikter som vi mest tänker på det är kriget som Ryssland har startat mot Ukraina. Och så tänker vi på konflikten i Gazaremsan i Mellanöstern som började med att Hamas hänsynslöst angreps civila människor och startade en konflikt som verkar bara trappas upp mer och mer och verkar inte ha något jättesnabbt slut. Men det finns många andra krig Det finns många andra katastrofer Det finns så mycket krig Och tänk att Jesus i sin bergspredikan säger Saliga är det som stiftar fred Eller ska stiftar frid Det ska kallas Guds barn Att vara ett Guds barn är att vara en fredsälskare och en fredsstiftare. Och vi ska hjälpa till så mycket vi kan. Att skapa fred. Men det kommer inte bli någon bestående världsvid fred. Förrän Jesus kommer tillbaka. Och skapar fridsriket. Alldeles riktigt sa Majbyt att. Det står inte så där jättemycket detaljer om hur det blir i framtiden och himlen och evigheten. Men det verkar ju ändå som att när Jesus kommer tillbaka så blir det ett fridsrike på jorden. Kanske i tusen år. Tänk ett fridsrike på jorden. Därför älskar vi hans återkomst. Därför att vi vet att hur vi än försöker att jobba för fred och applådera de som skapar fred så blir det ingen riktig fred förrän Jesus kommer tillbaka till den här jorden. För miljöns skull. En del har ju miljön som sin gud. Och det, det har inte jag för min del. Jag tror att Gud skapade världen för oss människor som ett underbart hem för att tala om för oss om jag kunde skapa den här världen för er människor. Ska ni då inte vara tacksamma? Ska ni då inte vara rädda om den? Ska ni då inte odla den och vara rädda om den? Men en del de tycker ju mer om miljön än om människor. Och en del tycker bättre om djuren än om människor. Och Jag tycker om djur också, men jag tycker mer om människor. Och Gud älskar människan mest av allt i sin skapelse. Glöm inte bort det. Och jag tror att kristna människor, vi ska älska människor. Det är det allra viktigaste. Sen får vi gärna älska djur och vi får älska allt möjligt. Men jag menar att en kristen är en miljövän. Självklart. Och vi ska göra allt vi kan för att skapa bättre miljö. Men jag tror inte att det blir någon slutgiltig lösning på miljöproblemen förrän Jesus kommer tillbaka. Det verkar skynta fram i texterna om tusenårsriket att då är det som om det ska börja Hela det som vi har förstört och skadat i skapelsen. Det ska växa underbart. Det ska vara fred mellan djuren. Och så vidare och så vidare. Det finns många spännande små nedslag i Bibeln som ger oss glimtar om. Att för miljöns skull ska man kristen. Och gärna jobba och kämpa allt man kan. Men veta det. Att när Jesus kommer tillbaka då ska vi se det fantastiska när skapelsen blir helad och renad. Det tredje, för rättvisans skull. Vi älskar hans återkomst för rättvisans skull. För att onskan ska straffas. För att det goda ska segra. För att sanningen ska gå fram, träda fram till slut. Det finns rättvisa i universum. Det verkar inte så. Och en del av er tycker inte att det verkar ha verkat så i 20, 30, 40 år. Men det finns en rättvisa i världen. Gud är den rättfärdige domaren. Jesus Kristus ska en gång träda fram. Dels som frälsaren av alla som tror på honom. Men dels som den rättvise domaren över all ondska. Därför väntar jag på Jesus. Därför älskar jag hans återkomst. Ska vi läsa i Andra Thessalonikebrevets första kapitel det, det brevet skrev Paulus rätt så snart efter första brevet Det var tydligen så att just när det gällde Jesus återkom Så hade man lite, man hade lite missuppfattningar Och därför så skickar Paulus ett brev till Men vi läser här, det här är ju fantastiska ord Läs med mig om du vill Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor dem som plågar er och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld. Och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. De kristna i Thessalonika de förföljdes också. De led också. Och vet du vad? I vår värld är det miljontals kristna människor som förföljs, som orättvist skadas av sina grannar eller av myndigheter som sätts i fängelse det är massor av kristna över världen som tror att det här som vi tycker är så långt borta vedermödan, Guds vrede som förebådar att Jesus kommer tillbaka de lever i det hela tiden det är bara vi i det här lilla trygga hörnet i Skandinavien. Som tror att, att religionsfrihet och allting är, det är en självklar rättighet. Och att det, det finns rättfärdighet i något sådär i samhället. Det är självklart. Det är inte så självklart runt över världen. Jag läser i en organisation som heter Open Doors, en kristen organisation som har koll på de 50 länder där de kristna har det allra svårast i världen. Och ser man bönemnen, man ger information. Och nu några dagar så handlar det om Yemen. Eh. Och det intressanta är att när Salomo när Israels rike var på sin höjd. När Salomo hade fred med alla och hans kungarike det var accepterat överallt. Så kom det en drottning från Saba. Man tror ju att det var i Yemen ungefär. Hon kom för att se Salomos härlighet. Och så efter ett tag sa hon, ja bara hälften hade blivit mig sagt av detta fantastiska. Men där... Är det stark förföljelse av alla som tror på Jesus? Jag älskar Jesu återkomst därför att det ska bli rättvisa en dag. Där de som lider för att de tror på Jesus äntligen ska få andas ut. Därför älskar vi Herrens återkomst. Men sen den fjärde punkten, det handlar ju om vår, för vår slutfrälsning och vår förvandlingskull, så älskar vi Jesu återkomst. Jag är 77 år, jag har varit ganska frisk hela mitt liv och jag ser väldigt frisk, tjock och glad ut, eller hur gör jag inte det? Men det är klart att under några år så märker jag ju att min gamla kropp den har slitits och jag har lite små sjukdomar, jag får lite piller och håller mig något här på benen av dem. Det är ju fantastiskt med vår sjukvård och min läkarvetenskapen. Men det går ju liksom mot slutet för en människa här på jorden. Och det är lite smärta och jag har min kära fru hemma, hon har väldigt jobbit med många saker- alla nästan utom ni som är riktigt unga vet vad det vill säga att ha lite ont och ha lite problem och många unga vet det också. Men slutfrälsningen, förvandlingen, den sker ju inte förrän Jesus kommer tillbaka eller hur? Därför älskar vi hans återkomst. Och nu läser jag från Första Korinthibrevet kapitel 15 tillsammans med er. Läs gärna med. Det kapitlet det kallas bland för uppståndelsens kapitel. Kapitel 15 i första Korinthibrevet. Så här skriver Paulus. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick.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 och det dödliga klätts i odödlighet. Då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Och det, det är spännande att läsa uppenbarelseboken. Det är ju en bok som inte i första hand handlar om katastrofer. Utan som handlar om Guds seslutliga seger över onskan. Mycket är lite svårt att förstå. Men det finns bland annat de här fantastiska berättelserna om framtiden. Om tusenårsriket exempelvis. Då det ska vara Jesus som är kung i tusen år över jord. Och jorden ska ha en blomstringstid. Men sen skymtar man ju att det finns någonting i slutet av tusenårsriket så blir det tydligen så att onskan satan, släpps loss för en tid. För Gud vill inte ha robotar som lyder honom för att det finns inget alternativ. Gud vill att människan ska välja att tro på honom och följa honom. Och så kommer onskan att locka massor av folk. Och så slås onskan ner och så talas det om. Nya himlar och en ny jord. Och sen talas det om en slags förening mellan himlen och jorden. För det står om att från himlen så kommer den nya Jerusalem ner till den nya jorden. Och då står det att Gud bor bland människorna. Ja, jag fattar inte så mycket av det där, hur det ska bli. Men det verkar ju som det ska finnas människor också på den här nya jord. Så att det är som om Gud på något sätt börjar om igen på ett ännu underbarare sätt än han gjorde i Edens lustgård, även hur fint det än var. Vi har ju svårt att föreställa oss hur fantastiska Adam och Eva var Innan de föll i synd. Innan människan blev korrumperad och förstörd och skadad. Och blev det vrak som hon ofta är idag. Men här talar Bibeln om en ny skapelse igen va? Ja, vad spännande. Och det är ju till för var och en som tar emot Jesus-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 Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förvar är borta. och Den här veckan har jag bett så mycket att alla vi som hör det här, alla vi som är här ska vara med bland alla som älskar hans återkomst. Älskar hans återkomst nu tar jag fram ukulelen och så sjunger jag en liten sång som man sjöng för många år tionden sedan tala mer om Jesus och om himlen är texten tala mer om hur han älskar mig tala om att snart han ska oss hämta i himlen får vi bo i jag är inte bergsäker på melodin men det blir något liknande i alla fall Tala med om Jesus och om himlen. Tala med om hur han älskar mig. Tala om att snart han ska oss hämta i himlen får vi bo vinnerlig. Tala med.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 församlingen i Thessalonika denna storstad på den tiden där man omvände sig re rejält till dig Jesus där man tjänade den levande och sanna guden och där man väntade på dig Jesus att du skulle komma tillbaka förlåt oss herre att vi som lever så nära tidens slut att vi pratar så lite om framtiden förlåt oss herre att vi är så tysta om att du kommer tillbaka. Att du ska avskaffa onskan och besegra onskan, Att du ska frälsa och slutfrälsa den som tror på dig. Att du ska skapa fred på jorden. Att du ska hela vår värld, vår jord. Att du har en framtid med oss för oss. Hjälp oss Herre. Att vara de där, kanske ibland lite obekväma, medborgarna som säger Jag tror på Gud, jag tror på Jesus. Jag tror att Jesus Kristus kommer tillbaka. Jag tror att det finns ett evigt liv. Jag tror att det finns en himmel. Välsigna mina vänner, varenda en. Välsigna alla barn, alla ungdomar som är med här idag. Ta hand om dem, Herre. Du hör deras böner. Och var och en som skriver en lapp, ett bönämne eller ett tackämne. Var och en som kommer fram för att få lite förbön. Rör du vid, Herre. Amen.